Múlt Az angyal Szeretek beletúrni a hajába. Talán ez volt az első dolog, ami azonnal megtetszett, amikor megláttam. szalma érő haj, rakoncátlan hullámokkal. Ezután jött a szeme. Kék volt. Nem sötét, világos. Az íris körül enyhén sárga. Megcsillant benne az ártatlanság, ami egy magamfajta semmire kellő kölyök számára maga a paradicsom. A bőre fehér, az orrán és a szeme alatt apró szeplőkkel. A legcsodálatosabb lánya aki azonnal kitűnt a tomboló tömegből. A megismerkedésünk estéjén, amikor megmertem csókolni, hatalmas pofon csattant az arcomon. De az a pofon egyáltalán nem vette el a kedvemet attól, hogy meghódítsam. Tudtam, hogy a mellettem fekvő lány kell nekem, ahogy azt is tudtam, hogy az első találkozásunkkor beleestem. Jó reggelt! Álmosan kinyújtózik, közben szemérmesen rám mosolyog. Anna olyan akár egy édes kis angyal. Nincs benne romlottság. Hihetetlen, hogy képes voltam meghódítani, hiszen mit adhatok neki? Semmit. Nincstelen senki vagyok, aki bűnözéssel próbál több pénzhez jutni. Anna nem tud a másik életemről, arról, hogy gazember vagyok. Gondoltam rá, hogy elmondom neki, de végül mindig csak hallgattam. Nem akarok életem végéig bűnözni. Nem vagyok rossz, de legfőképpen nem vagyok szörnyeteg. Jó reggelt! Végig simítok bársonyos arcán, le a melle között, majd hatalmas tenyerem megállapodik a hasán. Ha létezik számomra tökéletes nő, akkor az ő. Még mindig alig tudom elhinni, amit tegnap este mondtál. Pedig igaz, a fiadat hordom a szívem alatt. Honnan tudod, hogy fiú? Lecsúszik a keze a hasára, egyenesen az enyémre simul. Tudom, érzem, ugyanolyan erős, mint te. És halány lesz? Igazából nem számít, mert a mi gyerekünk. De fiú lesz. A hangja izgatottan cseng. A kék szempár boldogságtól csillog. Szeretlek. Gyengéden megcsókolom. Nem gondoltam volna, hogy húsz évesen apa leszek. Nem is tudom, hogy készen állok erre. A kezdeti sok után viszont nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy egy család leszünk. És a kételj, amikor ránézek, meg semmisül. Viszont ahhoz, hogy nekik mindenük meglegyen, meg kell csinálnom még néhány balhét, hogy egy időre megoldódjon az anyagi helyzetünk. És persze ott van anya is, a gyógyszerek, amik a kezeléshez szükségesek, nagyon sokba kerülnek. Nincs könnyű életem. Igazából soha sem volt. De a bukás, a kilátástalanság tettekre sarkalja az embert. Ahogy engem is. A csók mélyebb lesz, mohó és követelőző. A hátamra gördülök. Óvatosan magammal rántom a szerelmemet. Anna a legjobb dolog, ami történhetet velem. Még akkor is, ha a szerelmes kamasszá válok mellette. Mert ha velem van, nincs számomra lehetetlen. Lehajol hozzám a következő csókért, de hirtelen a szájához kap, majd egy szempillantás alatt leugrik rólam, és kiszalad a fürdőszobába. Azonnal utána megyek. A WC fölé hajolba hány. Az előző esti vacsoránk az utolsó falatig kijön belőle. Mögé állok, igyekszem összeszedni hosszú haját. Menj ki inkább, nem megyek. Nem szép látvány, nem számít. Az a lényeg, hogy jobban legyél. Még néhány erőteljes mozdulat, amiben szó szerint belerázkódik a teste. A fiad, kemény akárcsak te. Lehúzza a vécét, közben megtörli a száját, és felén fordul. Úgy hiszem ez nem lesz jobb. Boldogan elmosolyodik, a keze a hasára csúszik. Sőt, rosszabb lesz. Itt vagyok. A tenyerembe fogom kipirosodott arcát. Együtt fogjuk végig csinálni. Szeretlek. Én is téged. De most, most meg a fogad. Bunkó. Melkasombok Bocsánat, megpuszilom az arcát, majd elengedem. Amíg ő megmossa a fogát, addig én egyeztetek borisszal. Muszáj átvennem egy nagyobb adagot, és minél hamarabb szétteríteni. Ha ügyes vagyok, a hátralévő hónapok alatt összeszedek annyi pénzt, hogy minden meglegyen a babának, és persze annának. Kell egy jobb lakás is. Nem akarom, hogy a fiam. A fiam. Elmosolyodom, ahogy rá gondolok. De a mosoly hamar lehervad az arcomról. Nem akarom, hogy ebben a lepukkant kégliben éljen. És persze ott van jegor is, és anya. Szerettem volna őket elhozni otthonról, de egyszerűen nincs rá mód és lehetőség. Akárhogy erőlködöm, nem tudok több pénzt előteremteni. Csak is akkor, ha még több drogot adok el. A kis adag kiskockázat, a kisebb halakra nem szeretnek vadászni. Okosan kell csinálnom. Nem lesz baj.